المفرد تعریف د کلمې ماتن علی الرحمت کو پای کې جن ذکر کو لفظ فصل به ذکر کو وزال ایمانن اوس فصل ذکر کې مفرد نما نحو به هاذا النقش مفرد چکلہ دا مرفوش او یا منصوب شي ننداو بیان معنا ک تعلق لري د لفظ سارا لفظ استوغه سو ويو مفرد او چکلہ مجرور شي لَس شش مجرور شي نو بیا په معنا کې تعلق لري معنا سره دا افراد به بیا صفات د چا شي د معنا شي به مفرد شي سبا مفرد شي معنا به مفرد شي خبره پوهیږي کنه افراد اللفظ او افراد المعنى دا افراد اللفظ او یا افরাদ المانا دا په تعلیف دا کلمه کې یو بل قید دی یو بل څه دی <tay> صدا کړه خبره طالب دا خبره چې مفرد صیغه د اسم مفعول له باب افعال نه د اسم مفعول له باب افعال نه دا را ده دا برټن نه لګي دا پکې نه لګي دا پکې خراب شې نه نه ما چې دوی ته پکې لووله دا ستمه باندې راځه نه لګي نه لګي راځه راځه راځه بس کیسه راغله قسمت ته نو څخه پارک موږ ترا وروه کړې نو مفرد صيغه د باب افالنا <سؤال> افরাদ د دې مجرد دي فا را فرد فرد تشوالي <سؤال> تا او يوازيوالي دوی په بالکل په لغت کې تشوالي او يوازيوالي صحیح غنه خاليوالي لکل شيخ خالی کې کنا او یوازیشی دی یوازیوالی تفرد و یوازته افراد معنی یوازی کول او مفرد معنی یوازی کڑے شوه مفرد واره یوازی کڑے شوه زیند دی خبره کنا او ز دلتا یا معنی یوازی کڑے شوی دا او یا لفظ کڑے شوی دا یوازی کڑے شوی دا دا مفرد منقوش به هاذا نقش ذيف اعراب کې اختلاف ته شارح تحقیقي نحوي کې اعرابي تحقيق کې چې دا مجرور دي کمرفو مرفوع دي که منصوب دي شارح د ټولو نه مجرور مخ کو مجرور د ټولو نه سکو مخ کو دا استعمال د ټولونه او اولاوم نه او دویم چه دا ده چې د اعراب وجه د ټولونه قویده لمانن مزل کنا لمانن څه دي مزده دي نومانن موصوف او مفرد این څه شو صفات شو هغه مجرور و دام څه شو مجرور شو لمانن مفرد دلته د افرادسیفت د چا شو نه معنا شو افادسی ف د چاشو شو معنا شو بې به اول دا خبره د کول غواړي چې معنا مفره د سطته وایي چې لکهذ باندې مونږ پو شو په دمون شو ف شو چې دا افادسی ف د معنا دی نو معنا مفره د یعنی افراد المانا صفت د چاشو کلمه شو کنا یعنی کلمه لفظ دی چې لفظ وځه وړي داسې معنی لار چې هغه معنی یوازیده هغه یواز معنی سره شارح یو کار دا کوي چې د مفرد معنی تعریف کوي مفرد معنی دیت وی چې جز د لفظ د معنی دلالت نکوي په جز د معنا باندې تسير المنطق راواله چله لفظ له جز نشتا یو یا جز تا او جز د لفظ دلالت نکي په جز د معنا يا د سر لفظ لرس رس نشتا جز نشتا بن دا, دا, دا دی چله لفظ را جسته معنا ل را جسته ل رس دریم دا دی چله لفظ را جسته معنا ل رم نشته جوزه شتا خو جوز د لفظ دلالت نه کې په جوز د معنا باندې سلو رم کو جوز د لفظ دلالت او کې په جوز د چا باندې معنا باندې او دغه دلالت مقصود نه ني دغه استدری منت خبر موږ غواړم بده خبره دې سره دغه ځای کې له کتاب او خبرې زه وته یي ولکه په تور باندې د افراد المانا افراد ال دته نه صرف د یو را واغس افراد لفظ افراد المانا د سره لفظ لره جوز نشتا حمزه د استفهم تاسو یاد کړئ یا لفظ لره جوسته خو معنا لره جوز نشتا لکه زید شو دیگی داللی دی کنه درم لبنرم جستې مانې لرم, لرم سشته جستا ول لب لف جز د لفظ دلالت په جوز زمانہ باندې لکه عبد الله په هند عالمیت کې عبد الله په هند کې سالرم لفظ رم جستې مانې لرم جستره او لفظ جز د لفظ دلالت هم کې په جوز ذها باندې خبار باندې خدا دلالت مقصود نه ده لکه حیوان ناطق شبح هند عالمیت کې حیوان ناتق شبح هند چا کې خبر باندې پور شو شارح لند ویلا کړه دی معنی چې کم لفظ ده معنی مفرد استه وي معنی مفرد ادي ته وي چې دې معنی کم سره لفظ د دې معنی چې کوم دال له صحیح وکړه داغي جز د دې معنی په جز دلاله تو نه کوي داغي جز د دې معنی په جز باندې څه نه کوي دلاله نه کوي یا نه جزو او یا خو دلالت نه کوي یا دلالت کوي خو مقصود و پونس وکړه نه نو هو ا има مجرور دمنقوش به هاذ نقش سوال دا پس وکنه چې دا هو ضمیر ته راځي کای نو مجرور ته راځي کای مفرد تا کومفرد منصوب ته راځي کای کومفرد مرفوض هسه کای نو کوم مرفوض ته راځي کای نو مجرور حکم به غلط ته کمنصوب ته راځي کای نو مجرورون حکم به سره غلط ته او کوم مجرورن ته راځي کای نو مجرورن لغو دی بیا ذګه مجرور څنګه شو؟ ښه. شو مو فرادین ان ما مجرورن. او کوم مجرور دي نو بیا څه لا واجی ان ما. لاغو شو. منغو وي دا منقوش به ها نقش. خالد اعرابنا. خالد جانا؟ ان ما مجرورن. یاد کوم نور مجرور دي. وجد جر على انه صفه للمانن. على انه صفه لل. او بیاتی کم ننو حاصل و ومانا حوشین ایزن ما حاغا چه لا دلو جزء لفظی چه دلالت نکی جزء لفظ ده دل مانا علا جزء ایه پا جزء ده بانی پا جزء چاوانی جز جز وفیه دی بانی دا پا هر یو چو سوال کو من واسه اوگ دیگی پا هر یو ترکیب بانی سوال لی حاصل ویده تبی اوو منشاءاللہ وفیه سوالو کان والدادی چې کلا ساده افراد صفات د معنا کو او بیا دی وتا فعل متوجی کچو وزعاں چې څه شي مودې جواد کړی شی وي د پار د معنی مفردی نو د دینه معلومیږي چې دا افراد دا معنا موصفه ده په افراد باندې قبل الوذا نه او د په چا باندې افراد باندې قبل حالان کې قانون دا دی چې کله للف ودهه شي نو پته اوولې چې دا مفره معې له ځ شوي دی او ممرقببیله ته شو دی وده نو افراد او ترکیب افراد او ترکیب دا رو د چا نه را ځي او د دی نه معلو مشه د د دی نه معلو مشه چې دا مانا مووسوف ده په افراد بانې قبللند پو شو دی جواب کې حاصل د جواب دا دی چې توصید د بانا په افراد بانې قبلل ووزه دا دقببیلی د مجازبل مشارهاف نه دی یعنی دقبې د من قتل ت للقتی په توسیر د مانا بو افراد باننی توسیر دو مانا بو افراد باننی قبل الوضا داد قبیلی دا من قتل قتیلا فلهو سلبهو نده یعنی دا پی اضبار دا ما یعولو اله سلی دیر تعبیرات تی ما یعولو اله ما یکونو مجاز بالمشارفان من قبیله من قتلته تیلن فلهو ثلبه دا سلور د یو ش نمونه دی ښایښه چې اورو کې طالب جان دي او مولانا سیف ا درایې مولانا سیف پس ما مولانا نه ان شاء پس لغوقف پسې شي مولانا لغوقف پسې شي مولانا د دته دي لغوقف پس نمته مخ کې سړې والی داده په څبار د ما یول په څبار دما مای اول وی له کنا یا پت د ما یکونو پت بار د ما, بار ما؟ او یا چ کم دنو مجاز بالمشارفه شرف نس دیکې دلته وی لیکي مجاز بالمشارفه یعنی د دې صفت تسری د دې دې صفت تسری نس دې د پت بار د مجاز بال مشارفه او یا من قبیل من قتل قتیلا فله سلام مانو کا من قتل قتيلا قتل بما انه مقتول لكنا من قتل قتيلا شاچ او یو يو وجل شوي شوشي یو وجل شوي سكو او وجه وجل شوي وجني من قتلا یعنی من قتلا مقتولا شاچ مل كيو مل كلي شوي چون منکلیشو اینو سمنایی خاتیل خوده مقتل نبیان ویلی ملی اترلی چراغی وی, وی, وی باچا سلامت ما لومی نام راکا ما دکا پر نخپی والی دی سر راکا را ای نام راکا ما وی دکا پر نخپی والی دی خپی اغور تاوی سر دی چه ویلی نوو وی سر تی زمان مخی بل چاوالی وی. دا مطلب دی جمان قتال قتیلن پلوو و دیق دیق دی مرد دی کافر تای قتیل ویلی یعنی سا یکونو قتیلا سا یکونو دا بار دا مجاز بل مشارفو ویلی دی دیتو وی من قبیل من قتلا قتیلا خبر پوشوی کنا مشاره دا دا غسوال جواب تی وفیه پا دی کدار چی انا یوهمو یعنی دا افراد او ترکیب دا فرع دا دا چا دا وضعی چو وضعو شی نو اللہ سکی افراد او ترکیب نو دل تک معنا معلومي کيده چې لکه مخکي مفرده وو بیا سوچوا مازه وو او فيه يوهم ان اللفظ موزون لمان المتصف بالافراد او ترکیب قبل الوزن چې دا لفظ وزا شوی دی لپاره د معنا دا سي معنا چې متصفه ده په افراد او ترکیب سر مخ کي رچانا وزنه وليس الامر كذلك او خبره دا سي دانا ځکه چې افراد او ترکیب رس تر رچانا راځي دا واغوي ناراضي فین اتصاف المانا بالمفرد دا جواب دی فین اتصاف المانا بالافراد والتركيب انما هو بدل وزن یقینا اتصاف د معنا په افراد او ترکیب سره دا خو پس د وزنوی فیم بغی ان یور تکو فیه تجاوز نو مناسبه د شه ارتكاب کړي شوی دی ک د مجاز اچھا هم یعنی د تفرد ویلې د پیډ بار د ما یولو الیه سره تیمسلیمان قتل قتیل فله او مرفوع انما مجرورون او مرفوع یا و چې کوم دا منقوش به هاذ نقش یا و چې کوم څه چوي دا دوی م احتماله ذکر کړي اوس ګور خاره دا چې دا لفظ مرفوع وکنه او مفردونم څه شو مرفوشو نو ال کلمتو مبتدا لفظ موصوف وزال مان صفته اول مفرد صفته ثاني دا دمو فرذن بابوز ډایرک چاله ډایرک چاله لفظن لا د چانه صفت صفات کی د چا صفات به کی د لفظ نو اوس په افراد صفت د چا شي الله فشی نو لفظ به یوازې شي مخک معنا سوا یوازې وا معنا سوا یوازې وا اوس په کومو سو کیوازې شي لفظ یعنی جز د لفظ دلالت نکي په جز د معنا باندې جز د تا د للف مفراد دی جز د لفظ دلالت لالت نه ک په جزو ماه باې مخکې افراد صفت د چاو د معناو نو منی معنا مفرد دیته وئ چې د دی معې کم لفظ ده. دا دی د مع کمم لف دی نو غی د غې جزو په د معې په جز با نه کوي د لالت کوي دی غاړی مخ چا دغاړی د ې د غړی اوس په د چا د غاړی لو د لف دغاړی افراد د لف ته وئ چې د د لف چې د معنی په جوز باندې څنګه کې دلالت نکې پرک په نه په ور شوې مکه ردی غاړې غست کنه دا معنی چې دا کنه نو دا د جوز د لفظ نه فهميږي نه یعنی د دی معنی چې کم دال له دا اغه لفظ جوز په دې معنی په جوز باندې څنګه کې دلالت نکې اوس وایو چې لفظ مفرد دی ته وي چې د دې لفظ جوز فا جز دا مانا بانیسا نکی دلات نکی اکا سلور سیزنو پاکی بیا جوڑاوا کتا کڑ دی سب تا سمع لی کتا دی سب تا سمع لی شیو یور رازی پا او سوال لی سوال دا دی چه من نکتتو فی تخالف الوصفین من نکتتو فی تخالف الوصفین پونش ہوئی لفظن موصوف بھائی کچھ ساتھ دیجئے لفظن وزیع لیمان صفطی اول وزیع مفرد دی که جملة دا وزیع مفرد دی که جملة دا وزیع مفرد دی که جملة دا جملة دaka نا او مفرد مفرد دی که جملة مرج کتاب پا تراز وامدس کا مفرد مفرد دی که جملة پوشتوای نوداو لی دل لفظ دپارد دو صفات رال او یو صفات د جمله رالو او بل برصفات دی مفرد راورو من نکتتو في تخالف الوصفين وصفون ده دورا ورده یو وصفت مفرد راورده یو ده جمله سکرده راورده قال رجل مؤمنون من آل فران یکتم ایمانه قرآن مجید میوی قرآن مجید قال رجل موصوب مؤمنون صفت اول من آل فران صفت ثانی یک تومو ایمان و صفتی ثالث یک جمله جملہ دا که جملہ ندا مومنون سا دے مفرد دے خبروانی پوشت روی اوی تو بای اللہ دیکن ندے نور آغلی دیکن نی دیر آغلی دل تا که نکتا خوباوائی و حیات که زان لنکتای دل تا زان لنکتا نا دل تا سنکتا را یو لفظ سر آورد دی یو صفت سر آورد دا جمله او نکتا پا تخالب ده وصفینو کی فدی شانس ارا چی یا راولی دا جمله فیلیا او مفردی راولی ده مفرد او بل صفتی راولی ده سشه مفرد بل صفتی یعنی غیری جمله سشه آغا دیم سشه آغا چه کم مفردی راولی ده کنه نا آغا دیم سشه مفردو پورن شوی مصیبت دیشار جامعی که لاندیلی کری دی فیه لطافت و نزاغ لطافت خارفو مصیبت شکنیشت دی موری او مرفون علا انو صفت دا صفت د لفظ دی للفزن وی او کل للفزن وی کل لفزن وی نو اعراب ظاهر شو او کل للفزن وی نو اعراب شو و معنی هو حین ایزن معنا يدل جز على جزء معناه جز, جز د لفظ دلالت نه کی فوجزده معنا اصل ورسونه بطول بیا ودل دا ولا بدهین زین او ضروری د بده ټایم کې م بیان نقطه سین بیان د نقطې فی اراده احد الوصفین parallel دی یو د وصفینو کې جملتن فعلیتن یو راوله جمله سه فعلیه والآخر مفردن او قبل راوله دسه سه مفرد او غدم سه سه مفرد مدام مفرد ام صرف مراد لفظ دی ام مراد ام مراد اللفظ او مراد المعنا چه مراد المعنا شي نو معناي د خير جمله چه غبل راوله د خير جمله او چه مراد اللفظ شي نو اقدم شه مفرد اغه لفظوم شه دي نافيه لطافه د مطلب ده. چه دي كه سره لارامي ته وونت دي ولاخر مفردن الله ندي وي نقطه په تخالف دو وصفينو کې صدا شاره وي نقطه په تخالف دو وصفينو کې اغه تقدم د وضع دي په افراد باندې تقدم دو وضعه ده پا افراد بانده چه دا وزعه چه نو دا لفظ وزعه لیمانن ده مقدم کرده دکنه نو دا جمله فیلیه دا او ظاهران دست دک سیغه دا سیشی دا سیغه دا سیشی دا نمازی نو سیغه دا چه دا امازی. نو دا سکارکی دا سی چې وزعه وزعه صدا شوی دا وزعه شوی دا حالانکې دا کا نه ی وي که نه نقطته تهفی غیا کې نقطته په کې دا ده غیا کې نقطته دا ده او ظااهر کې خو یقې دا نقطته جوړېږي ځکه ضلی ما ده او مفرد چې کمنو دای مشتقی دی نو غزی نه معلومې چې وز مخکې شوي ده او فرادې رتو راغې دا کا نه وللی دا خو یقینی په کارو کا نه شکم افعال په تاریفونو کې ذکر شي نو هغه خالي عن الزمانوي کم افعال چې په تاریفونو کې څه شي ذکر شي نو خالي عن زمانوي اږي څه نوي زمانا نو نذلتا دا لفظن صرف ته کم نور ماضی دا نا وذل لفظن ماضی دا مانن دلتا معنا د ماضی مرادف نه دا چې ګيري پرون بل رزه څه کړی دی باز اخره دیتا دی دی دی دی په کې وروته نشتہ خو چون کې لفظ لفظ چاو نماز یو نو د دې کې اشاره شو دیتا چې دا, دا, دا تقدم د وظبه بچا باني په افراد باني چې د وظبه په افراد صدا مقدس وکانه نقطه ته فيه ګوټ نقطه په دې کې اته تنبيه هو تنبيه را علا تقدم الوضع لفراد په تقدم د وظبه افراد باني هیڅ او تا به په صيغه الماضي ځکه چې راولې د چا کمیونسي غدا چا حغم مشتق را ورده سی را ورده مشتق پسوی چه مجرور شو چه څه شو مجرور شو نو سوال داو چې اره دینه کومالومیږي چې دا افراد په وځه سده مقدم نه نو جوابو شو چې دا افراد چې کم دنو او د قبیله د من قتل قتلن او چې مرفوشي نو سوال داو چې نقطه په تخالب د اوسپینو کې صدا نقطته به تخالف د وسفینو کې تنبی ده په دی بانې چې تقدم د ووزې په افراد بانې چې اول ووز کېږي نه بیاروستو پت لې چې مفرد دی و کوو مه کف دی پو شوي تنبی ټی کې باې او که نه انې پو که نه ځکه چې لکه ما و چې افال مسکوه په تععاریب منسلط ځې زمانې افالې مسکوه تعریف تعریفونو کې کم افعال مسکووي دا منسللت غ ز دارذ ایک نہ نہ زمانہ مرادف وا اما نسبہو مدلتے طرز بدل کو یہ وترس کو مکیو ایمما مجرورون او مرفوع نو پکارو چہ او منسوب ہونے او اس ویلے میں منسوبن اما نسبو سر طرز بدل کو اشارہ ذو غف دے دیتا نصب کیو فضل دی یو پنن سب کیسلیں فضل والے نے صدا عنا سب منسوبات فضلجات کی سوایو غنی سیزون دی بیم دارے چې دل تک منسوب کیږي نو دا به حالي او چې مرفوک یدن صفات د چاو دا معنا نو د لفظ او چې مجرور کیدن صفات د چاو معنا او چې منسوب کیګ نو حال کیږي با سب کیږي حال کیږي با او د حال او د وصف فرق دی د وصف پمانه کې جزالت ته او د حال پمانه کې رضالت ته د وصف پمانه کې سره جزالت یعنی چې کله ته ترکیب کې کنا او پای کې دوه احتمالي چې دالی صفته هم شي او دا سوم شي حال هم شي نو هغه دای کې حالیت صفتیت اولویته چانه د حالیت نه ځکه د وصف پمانه کې غټواله ده او زمانه کې غټواله ده او د چا پمانه کې دا حال پا مانا کی اوڑکوال دے تحول لے دا بدلی گی ہو را بدلی گی بدلی گی دل تراشا اما نصوحو پدی اشکال لفزیم نے او اشکال مانویم نے اشکال سومنے لفزی او اشکال مانویم لفزی اشکال دا دے چه دا منصوب شي منصوب شي نو قانون دا دے چه اسم بی معرب بی اسم بی موارب بھی او منصوب بھی داغی دا پاخیر کلیف لیتے لکی گی اے پاخیر کې لیتے لکی گی او دل تکلیف نیشتا مولا کہا قرآن مجید تصویل لے دن, دن, دن سر علیف شتی کلیشتا قرآن کی میں کې ہو قرآن کی نیشتی توسو دیر شمسیف آرے دا چا ترسی دلی یہ کی نازره کيم چې په ورکو والی ویلې د بلا زامنو ابيام راغستینه ده علي کله کله تلاوت کوي نو د اسلام پاخیر اخر کې څه لیکل کېږي الف عبد الله کي حسن نشتا الف نشتا دا داسې څه یې کالې وا الا يم يساعده رسم الخط. او دې قتل اگر چې وې دی احتمال سره موافقت نکي رسم الخط د کافي کافیر اسم المخت لکھ دې سره موافقه ته نکي کمنصوب په نکرد په اخر کې پکې سی لیکلای و سی لیکلای و الف عبد التالیف لیکلای د دې اس کال نه جواب ده چې الف لیکل چې دی کنه دا مشروط به شروط مشروط الف لیکل مشروط بشروط تي یو شرط چې دا کم اسم منصوب ده مدا بتثنیا او جمع نه وی څ شنو یا جامابا دويم د دې په اخر کې کوم افرادي ور دې په اخر کې بغونډه تا نه راغلي او دریم د دې په اخر کې با لفه مخصوصه او ممدوده نه الفه مخصوصه الفه بل دا وچ کم دنو او محمود نوي څه بنوي محمود وا نهوي صحیح او بل دل چه شرط داده دی چې دی کې به نسب خغ وي نه سب به محلو نه نسب بس وي خته دلته نور ټول شرتونونه دی مفرت ته سیا نه دی جاه نه دی محموز نه دی ټول شرتون نه پهکې تا دی خو دلته چې کمونو یو شر چې دلته نسب مطیقانو نه دی که چر ته دلته علیف لیکلی و نبیاتا ده د جر ده احت احتمال شو نشو دا علیف كل علیف دا د علیف لی کو لیه ف سامي کلله مضابین هم ک نه شو دلته علیف شو کله و بیا په ک تاله د د جر احتمال جوړیدو بیا په ک تاال چې کمو د رف احتمال جوړیدو یو په کمم جوړی نشو نه شو دلته علیفولیکو ف ساام کلله م همم ک چې سووره احتمالات په دی ک د عاعاب جوړی دل هغې ته پااره خلاو کو چه کم طرف تهځې نه شهلاړ شه نو دلته نسم موطیقان نه دی ځکه په کللیف لیکلی نه دی اوس بالاله خبره معوي اشکال دا دی چې دا چې کمدننو معوي اشکالغ دا دی چې دا به یادې کمدننو حالی د لب زون او یاد د معناانه دوارو نه حال ص کېدللی ن مخدېدي نو مخص د دي دوه یا لفظ دیو او یا معه دوه من کېږي لفظ نه حالزهکن نه کې چې لفو خبر دی لپسه دی خبر دی او حال یاد د فیل نه یاد ده مفول دی او معه چې کمم دا دا مجرور دشی ده مجرور ده دو حال کېدللی ن دی جواب کوي یو جواب چې دا حال د لفون نه او لفظون تاوی خبر د ګوشتو گو دا یوازې خبر نه ده په ارجاده ضمير د اوزیاسر نه ای په فایل کنا په انشوي په ارجاده ضمير دو وزیاسر نه ای نو دا حال ده د لفظ وزیاد ضميري مستتر نه بل لفظون کارانه نه د ضميري مستتر نه چې راجې د چاته لفظ استا نو د لفظ نه حال شو خو په ارجاده ضمير دو وزیاسر نه ای فیل شوونه د فیل س کېږي حال وقع کې شو صحیح شو که نه م داې چې دا اوس یا دا مانا چې کوم ده دد نه حال کهه د چاانه ولی دا مجرور دی او نه مجرور مجرورونه دي اجارې مجرور مفول به غیر سریح دا مفول به د په وواسطې د لاان سره که نه فثر چا سره لام سره نو د دی نو هم حال وواقع کې درته شو صحیح شو دا حال شو یاد د چا نه د لپ نه په حالی کوون د دی لپس کې چې درس دی مفراد دی تر شوي دی که نه ترر شوي او یا په حالی کوون د دی معنااکې چې دا ماناسته مانا ده مفراد دا ده. ده. نو د افراد مانا تعریف مخکې ته شوي دی تر شوي د دا د عرا وجهه شوه مع بلی او کال له میو ساع رسملول خط فله ان نه و حالو من مستکن بنا په دی بانې چې دا حالې مستتر من غ د ظمیر د چاانه او من معه یاره چاانه معناانه فاین نو مفولوم بي وسط لام دا مفول به د پهاستري چا سره د لام سره ووجسې حاتتی دا معوي اشکال دغه د ااب اشکالو اوسمانوي اشکال, اشکال. چې دا افراد چی کم دنو دا مفردن دا تا حال کو چو دیکو حال کو نو حال چی وی نو دا معیوی دا عامل لزو حال سره حال سوی حال مقارن وی سوی مقارن او برق وی د عامل نا چا سران لزو الحال سران کنا چو دا عامل کمی کنا چکم سوی لگا جانی زیدم راکی بنا جانی زیدن؟ دا راې بند سر دی حال ل د چا او دا زییت د زی ک حامیل سوک دی جا سووکې جا آن؟ نو دا را کې بند دا رورکوب چې دی دا به معوي دا حامیل د زال سره د حامیلله چا سره دال سره د مجت سر به شو وي ما نو مجیعت سر مائی دا مجیت او رورکوببر کې دا بهوي کول یو ځای وويسب او من خو مخکې وویللو چې ووزه مقدم, مقدم ده په افراد باندې وه مقدم ده په چابانې د دل ته ویل وه معلومه شوه چې مقارناتې زمانی دی مقا دی او مخکې نه معلومه شو وه چې مقدم ده افراد باندې ووزه خو دا ووزه مقدم د په چا پفراد او دلته نه معلومیږي چې مقاارت ش دی زمانې چې حالې ته ویل مقاات شی دی زمانی داس خبره یو تقدم ذاتی دی بل تقدم زمانی دی بل تقدم تبعی دی بل تقدم رتوی دی دا تاسو ټول یاد کړی دي ماشاءالله تاسو مونته کې دي کوم راکات کې ذکر دی تقدمی ذاتی تقدم ذاتی دیتوی چې یو علت یوبل معلولی علتو دا علت مقدم دی په معلول باندې ذاتن دوی د قد شو ذاچ لکه حرکه تولیت حرکه ول مفته تاه چې کولاواي تا چې څ کو کولا وي نو تاه ک چې چابي وردن نه نو داسې رااکي که نه نو اوس داس چابي او لاس یو ځای خوي که نه خو یوځای که نه خو دا لاس حرکت مخ دی د چا نه ته چااب نه ځکه چې دا لاس حرکت حرکتلت یو د چااب حرکتشته دیماللو پوون شوي د ته تقدمې سو ووي را و صحیح شو تقدممي زمانې لکه پرونې سبق کو نه ننې سبق کو پونو شوي پرونې سبق مخکې د چاانه یا نې مخ د چاانه س داته قدمې سر دی زمانی لکه یو طالب موشي ی بل شوي ک دا تقدم څه دي زمانه په او بل له تقدم رتبې لکه تقدم بشرف چوتوي تقدم بشرف بشرف لکه رتبه مخکړه صحیح ده کنا لکه تقدم د استاد څخه شاګرد باندې یادو والد څخه والد باندې والد څخه شاګرد باندې رتبه مخکړه شرف مخکړه دې مړ رتبې مکاني ده. رتبې څه مکاني لکه تقدم د صفه اول په صفه ثاني باندې دا رتبې مکاني د رتبې ضقس معنی رتبہ مکاني رتبہ بشرف صحیح و او بل تقدمی طابعی دی تقدمی څه چی طابعی تقدمی طابعی لکه تقدم د افراد او د ترکیب صحیح و کنه فنور الفاظ باندې لا مفرد فرد مخکی تسنیه او جمع تسنیه او جمع رسط. دا تابع ایشو دل دشارح وی چې اگر چې دا وزن مقدم د افراط باندې ذاتن خوشتد تک مقارنه زمانن او دا قدری کافی د پاره د صحت حالیت وزن مقدم د افراد باندې زاتن زکا وضع علت تی و افراد نو وضع مقدم د فیفراد بانی زاتن خوشتا دی مقارنت زمانی مقارنت سده زمانی لکه ماوی علت و معلول لی حرکتلیت و حرکتل مفتاح او دا قدرې کافی دا پار د صحت حالیت حال که مقارنتی کنا نو بدل تا مقارنت زمانی راگه اگر که مقارنت ذاتی نشته او دا دا صحت د حالیت دا پار سده کافی ده ووجو صحتي أن الوضع وإن كان مقدم من للفراد اگر جدا مقدم ده بجاباني في فراد باني پيتبار ده ذات سرا لكنه مقارن له بحسب الزمان و هذا القدر كاف لصحة الحالية او دمره اندازة كافية ده بار ده صحة حالية زبست اللي كنتا كدير ده بيا غير مغنتا كده أو ده شوي وي